A fejezet, a jaguáristen. A világosság percről percre csökkent, mintha roppant árnyék borult volna az erdőre. Minden egyformára szürkült, mint a köd, amely mindinkább megsűrűsödött a mocsár fölött. Egész úton sohasem éreztem annyira reménytelennek és vígasztalannak helyzetünket, mint most ezen az estén. Mélységes csönd vett bennünket körül. A félelmetes lepel állandóan hullámzott, mint a szélben lebegő fátyol. Alaktalan árnyak imbolyogtak a ködben, és túlfűtött fantáziám óriási árnyakat vért felfedezni a homályban. Reméljük, hogy az indiánok nyomunkat vesztették, mondtam Halkan Gomeznek, aki mellettem feküdt. A fiatalember felkönyökölt, és a ködbe bámult. Minden esetre jó lenne körülnéznünk. Fölállt és nyújtózkodott. Egy kis sétát teszek a tábor körül. Nem menj messzire, Fernándó! figyelmeztettem. Nem ismerjük a terepet, könnyen baleset érhet. Halkan nevetett. Ha, olyan a szemem, mint a macskái. A sötétben is látok. Vúskétámat minden esetre magammal viszem. Botnak is jó lesz, ha süppedni talál a talaj. Nem tartóztattam, mert ismertem makadságát. Elment, és megint csak egyedül maradtam gondolataimmal. Nem jött álom a szememre. A titkok és veszedelmek hálója egyre sűrűbb lett körülöttem. Társaim mélyen aludtak, de én úgy éreztem, hogy közeli veszedelem fenyeget nyájunkat. Erősen megmarkoltam muskétámat és figyeltem. Semmi sem mozdult. Gómez is messzire távozhatott, mert nem hallottam lépteit. Negyed óra telt el feszült várakozásban. Túlfeszített idegeim lassan elernyedtek, álmosságot éreztem, és végig a földön. Ebben a pillanatban olyan ordítás hallatszott, mintha a pokol összes ördöge elszabadult volna. Sötét alakok bukkantak fel, és ránk magukat. Még annyi időm sem volt, hogy felegyenesedjek, de így is kétségbe esettem védekeztem. Első pillanatra láttam Sáncsót, amint fél tucat támadóval küzd. Másra nem emlékszem. Rettentő ütést éreztem a fejemen. Minden elhomályosult előttem. Nagy tisztáson feküdtem, amikor magamhoz tértem. Úgy gondolom messzire voltunk táborhelyünktől, mert az erdőnek egész más jellege volt, mint a táborunk közelében. A köt sem volt olyan sűrű, és a magasra felnyúló fák koronáján kékes holdfény csillogott. Tekintetem társaimat kereste. Fernándó Gómez kivételével valamennyien ott feküdtek mellettem a földön. Gómez tehát megmenekült. Ez a körülmény kisé megnyugtatott, bár nem sokat reméltem társamtól. Egyedül tehetetlen volt a sok száz indiánnal szemben, akik körülöttünk nyüzsögtek. Undorral néztem a visszataszító alakokat. Ruha alig volt rajtuk, festék azonban annál több. Némelyiknek színes toll lebegett a fején. Szemközt velem épület emelkedett a magasba a tisztáson. Fatörzsekből összetákolt, templomféle építmény volt, rikító színekkel bemázolva. A durva faragású oszlopok olyan mélyen gyökereztek a földbe, mintha magukkal akarták volna rámtani az egész épületet. Az oszlopokkal körülvet hatalmas kapu vörösen világított az éjszakába. Az épület belsejében aligha nem tűz égett. A kapu közelében otromba bálvány Hosszú, körmös keze és furcsa, felálló füle valami ragadozót jelképezett. – A jaguáristen képmása! – súgta mellettem a fiatal indián. – Mit gondolsz, mit akarnak velünk tenni? – kérdeztem halkan. – Nem érjük meg a reggelet, ha csak nem történik valami csoda. – morogta az öreg indián, és felegyenesedett, amennyire kötelei engedték. – Körülnézett. – Mindjárt kezdődik a szertartás. – Végig gondoltam arra a jelenetre, amikor az Amazonas őserdeiben hasonló helyzetben voltunk. Akkor valóban csoda mentett meg bennünket, mert Gonza pizzarro emberei kiszabadítottak minket a fogságból. De most, most miben reménykedhetünk? Gomez ugyan szabad volt, de mit tehetett ő egyedül száz és száz indián ellen. Tünődésemből égtelen dobszó riasztott fel. Szerettem volna fülemet befogni, de szívos indakötél szorított a karjaimat testemhez. az átkozott dobszó! Hányszor hallottam Francesco Dorellán a hajóján, amint hótfényes éjszakánként lefelé úsztunk az amazonaszon. Hányszor ijadtam fel álmomból erre a monoton és mégis annyira vészjósló dübörgésre, amikor tábortűzünknél már-már elnyomott az állam. Most közvetlen közelemben szólt a dob, és hangja betöltötte a levegőt. Fellélegeztem, amikor a dobólás végre elhallgatott. És ideig csönd volt. Várakozás teljes és feszült csönd. Egyszerre aztán több félmesztelen indián lépett ki az épületből. Ezek nem voltak bemázolva, mint a többiek. Két oldalt megálltak a kapu mellett, mint a szobrok lennének. A tisztás megtelt indiánokkal. Egyszerre valamennyien a földre borultak, és mindaddig úgy maradtak, amíg az épületből kilépő, magas termető férfi fel nem emelte a karját. Különös ember volt. Különös és félelmetes. Testét jaguárbőrök borították, és arcát csillogó arany állarc fette, amely a jaguár jellegzetes koponyájára emlékeztetett. – A jaguár isten súgta mellettem fiatal vezetőnk. – Nem gondoltam, hogy ilyen hamar összekerülök ezzel a fantommal, akit eddig inkább legendának tartottam, mint sem valóságnak. Lassú léptekkel közeledett, majd megállt, és másodszor is felemelte karját. A templom mélyéből újra felhangzott a fenyegető dobszó. Nyolc indián táncolni kezdett a bálvány körül a dobszó ütemére. A ritmus egyre gyorsabb és vadabb lett. A benszülöttek tenyerük ütötték a taktust. Idegenszerű, félelmetes és visszariasztó látvány volt. A táncolók árnyéka kísértetiesen megnagyobbodva mozgott az épület falán. Az árnyékok összefolytak, majd ismét külön váltak a baljóslatú zene ütemére. A táncosok most a dárdavetést utánozták olyan élethűen, mintha csak ugyan dárda lett volna a kezükben. A dob tovább dübörgött, és a férfiak halk zümmögő kórusba kezdtek. Olyanok voltak, mint a megszállottak. Az ének egyre erősödött, aztán halkulni kezdett. Az egyik táncos lerogyott, később a többiek is követték példáját. A dobszó hirtelen elhallgatott. Két bemázolt alakszáncsóhoz lépett, ferráncigálták a földről, a cölöphöz kötözték. A végzetes pillanat elkövetkezett. Tekintetünk találkozott. Szegény Bajtársam most is igazi férfinak bizonyult. A félelem legcsekélyebb jelenélkül nézett az aranyláncossal farkas szemet. Fél tucat íjás sorakozott fel az épület előtt. Az aranyállarcos felemelte karját. Ebben a pillanatban éles csattanás hallatszott, amelyre hosszantartó vízhang felelt az erdőből. A vadak megmerevettek a rémülettől. Az aranyállarcos két tántorgó lépést tett a bálvány felé, ahonnan vékony füstfelhő szállt fel a magasba, aztán hirtelen összecsuklott és elterült a földön. A jaguáristen nem volt többi. Ezt az indiánok is megértették és rémülten menekültek. A nagy tisztás pillanatok alatt kiürült. – Soha sem hittem volna, hogy egy isteni ilyen rövid életű lehessen, mondta Gomez, miután megszabadított kötelékeinktől. A bálvány kitűnő búvóhelynek bizonyult, és minden azon volt jól találok-e. Egy elhibázott lövés a halálomat jelentette volna, és a mi halálunkat jegyezte meg Száncsó de Vargas, és erőteljesen megrázta a fiatalember kezét. – Az utolsó pillanatban léptél közbe, már leszámoltam az életemmel, és azt hiszem a társaim is. Az öreg indián mélyen meghajolt előtt. Nem fogjuk elfelejteni, amit értünk tettél, mondta. A tüzes fegyver a legjobbkor szólalt meg. Tekintetem arra a szánalmas tetemre esett, amelyet nemrég még istenként imádtak. Az aranylánc leesett a halott fejéről. Közönséges állatias arcot láttam magam előtt, amely semmiben sem különbözött a többi benszülött arcától. A jaguáristen élettelen testét becipeltük a templomba, aztán felgyújtottuk az épületet. Gomez magával vitte a zanagyláncot és a jaguár bőröket. Nem tudhatjuk, mikor lesz erre a maskarára szükségünk, mondta tréfásan. az indiánok újra megtámadnak, néhány órára megint feltámasztom a jaguáristen, és tudom, hogy elmegy a kedvük az élettől. Fegyvereinket és minden máshol minkat mind megtaláltuk az indiánok táborhelyén. Utunkat az égő templom tűzvilága lobogta be. Még mérföldekről is látszott a tűzvörös vízfénye az ég alján.